Її не тішив більше старовинний, увесь у позолоті зал, висока аж до стелі ялинка з лампочками у вигляді свічок. Тьмяне світло бронзових бра на стінах, що надавало забаві інтимного відтінку. Хотілося піти в номер, одягнути свою звичну сукню, а на обличчя чадру, нехай ніхто не бачить. Уявила себе в такому вбранні. А як вона тоді їстиме? Стало смішно, і добрий настрій повернувся. Заграла музика. Та не така, як усюди. Гітари, ударні, мікрофон і патлати співак. Ні, тут і музиканти були особливі. Струнний квінтет у фраках і метеликах. І музика – Штраус. До танцю її знову запросив високий, геть-лисий, але гарний з обличчя і зовсім не старий, а навіщо старим вчитися, чоловік на ім'я Борис Аркадійович з Києва. Його посада визначалася коротко, двома скромними буквами – ЦК. «Софія, ви просто зачарували тут усіх. Пишаюся тим, що українець, бо наші дівчата таки найкрасивіші». «Чоловіки також», – кокетливо повернула комплімент Софія. «Чи не на мою непересічну вроду ви натякаєте?» – пригладив неіснуючого чуба Борис Аркадійович. «А чом би ні?» «Відсутність волосся у чоловіка – це ознака присутності розуму. До того ж свідчить про високий рівень андрогенних гормонів. І я вам як лікар кажу», – підступно полестила Софія іще раз. «Це вже дістало наукового доведення? Завтра ж зателефоную в Академію наук». Запитаю. «Якщо ні, стережіться. Залезто, що в такій неприхованій формі вам доведеться сплатити штраф». Він міцно притиснув її до себе. І Софія відчула, що стосовно андрогенів у нього все на високому ідейно-політичному рівні. «А він розумний, дотепний цей, Борис Аркадійович, і гарний, дарма, що лиси, і геть не такий гидкий, як череватько». Танець закінчився, та Борис Аркадійович не відпускав руку Софії. Вони стояли біля ялинки, розглядаючи прикраси. Софія слухала низький чоловічий голос, сміялася із влучних дотепів і почувалася як найліпше. Їй було недочаревацька. А той сидів за столом, поглинав за двох новорічні делікатеси і закоханими, та зовсім нервними очима стежив за Софією. Навпаки, він схвалював її поведінку. «Софія Андріївна, ми зможемо зустрітися з вами у Києві?» Голос Бориса Аркадійовича набув загадково запрошуючих інтонацій. «А чому би ні?» – аж здивувалася власній сміливості Софія. «А де вас там шукати?» Борис Аркадійович витягнув із внутрішньої кишеньки піджака маленький прямокутний клаптик білого блискучого паперу і немов випадково провів ним по краю вирізу Софіїної сукні. Наче метелик торкнувся кольоровими крилами її шкіри. Софія внутрішньо затремтіла. Що це зі мною? Правду, казав Ігор, повія Готова стрибнути до перших ліпших рук? А може це я із чараватькових рук вистрибнути хочу?